اهدانا الى هذا الدين المبين وواصلك بنا سبيل المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احكم الحاكمين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرد أعونا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأرى حاضرين حاضرات أن سجرة سجرة سكاليا يمترضون مكان Pengajian kita pada pagi hari ini Kebetulan kita berada Pada hari yang ke-15 Dari bulan Ramadan Maka kesempatan yang baik Kita gunakan untuk ikut serta Mengambil tarukah dengan kita isi Apa yang ada sangkut pautnya Dengan Nuzul Al-Quran Karena Nuzul Al-Quran Terjadi pada tanggal 17 Ramallah Untuk itu semoga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 Kita meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallamah Hingga kita dapat mencapai Kebahagiaan, kemuliaan Dan keselamatan di dalam dunia Sampai di dalam alam akhir Saudara-saudara, Kita Telah menerima Tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala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 Bawa firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membina manusia agar manusia-manusia menjadi manusia yang lurus, manusia yang mulia hingga dapat kembali ke tempat semulanya, yaitu surga. Maka kita kesemuanya diwajibkan beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu Wataala yang telah diberikannya kepada beberapa Rasul-Rasul Allah termasuk Al-Quran yang telah diberikannya kepada nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas dan nyata Al-Quran Al-Quran Al adalah Al-Quran firman adalah Firman-firman Allah Dalam Lafad dan maknanya Jelas Menurut sedemikian itu Kita dapat mengetahui Bahwa Nabi Muhammad SAW -um -um. memimpin manusia dengan tuntunan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dinamakan Al-Qur'an. Dalam segi bahasa Al-Qur'an diambil dari kalimat Qara'a. Qara'a. Membaca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 Maka diterangkan Lil Qur'an salah suhtanah Zulal Bagi Qur'an itu ada tiga kali diturunkan Dalam pokoknya Pertama kali Al-Quran diletakkan oleh Allah Subhanahu SWT Di dalam al-lawin <tuh> mahfung <tuh> Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan Kapan dan bagaimana Terletaknya Quran di Allahul Mahkud Hanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innahu la Quranun Karim Fi kitabim maknun Sesungguhnya itu Quran yang mulia Di dalam kitab yang terjadi Kitab yang tertutup Ialah Allah Al-Makfud Allah Al-Makfud adalah kitab Di atas langit tujuh Yang terjadat di situ segala sesuatu Yang akan terjadi Jadi takdir segala sesuatu dan terjadinya segala sesuatu kesemuanya sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa kull shay'in ahsaynahu fi imamim mubin. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab yang nyata. Nah Quran itu pun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diturunkan atau diletakkan di Allahul Mahfud. Berdasarkan ayat-ayat yang terputar. Kemudian, pada malam tanggal 17 Ramadhan, seting Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW selama berusia 40 tahun lebih 6 bulan, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan beberapa mereka untuk menurunkan Al-Quran dan membawanya ke langit pertama ini, ke sama itunya ke langit dunia ini. Kalau kita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 Malam yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malam yang sangat diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang disebutnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Karim itu Inna anzalnahu filaylatin mubarokah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang berbarakah Malam yang penuh barakah. Dalam ayat yang lain pun disebutkan, "Inna anzalnahu fi lailatil Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang berkedudukan tinggi, pada malam yang mulia, malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dari Allah al-Mahfuz. Diletakkannya di Baitul Izzah pada malam 17 Ramadhan. Pada malam itu juga Allah Subhanahu wa memerintahkan Malaikat Jibril untuk membawa beberapa ayat yang merupakan wahyu wahyu pertama yang merupakan baitul wahyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mimpi. Apa yang diimpikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi betul-betul dan nyata. Lalu tepat pada malam yang tersebut tadi. Ada riwayat malam itu malam Jumat. Ada ah. juga yang meriwayatkan malam itu malam Senin. Tapi yang tersuhur adalah malam jumat. Turun Malaikat Jibril alaih salam Kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di dalam gua Herak Lalu Malaikat Jibril menyatakan Suatu pernyataan yang diperintahkan oleh Allah SWT Dan memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW membaca Ya Muhammad, ikhra. Eh Muhammad, baca lah. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Ma'ana biqari. Saya tidak dapat membaca. membaca. Lalu, dipeluknya oleh Malaikat Jibril dengan sekerasan. Lalu dilepaskan, diperintahkan lagi untuk membaca. Ya Muhammad Iqra. Rabbuna menjawab Ma ana biqari. Begitu sampai terulang Tiga kali. Nah, setelah terulang tiga kali, lalu malaikat Jibril menyampaikan beberapa ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra warabukal akram al-lizi bil qalam allam al insan maalam yalam Nabi menerima ayat ini dalam keadaan mempunyai rasa lain daripada yang lain, mempunyai rasa luar biasa hingga gemetar maka turun Nabi Muhammad sallallahu ya, ya, alaihi ya. wasallam dari dua hirak dari kunhirak cepat cepat pulang ke rumah dengan keadaan yang demikian rumah. dengan gemetar lalu sampai di rumah ngomong pada istrinya dan minta supaya diselimuti zammiluni, zammiluni selimutilah saya selimutkan bahasa dingin, bahasa gemetar lain daripada kebiasaan lalu setelah diselimuti apa? sudah kembali biasa cerita kepada Sayyidatulah Khadijah Radhiallahu anhu Wah, Siti Khadijah adalah Seorang wanita yang pudiman Seorang, watim, wah, seorang wanita yang cerdas dan pandai Serta tenang Setelah Nabi menceritakan bahawa mendapat ini Demikian dan demikian kata Siti Khadijah Ya Muhammad jangan khawatir Sampai seorang yang Tidak pernah berbuat jahat Tidak pernah menipu Bahkan selalu mendamaikan antara family dan selalu berbuat baik pada orang jauh mati. Mari kita ke sepupu saya. Namanya Warokoh bin Naufar. Warokoh bin Naufar seorang ulama ahli Taurat dan ahli Injil yang masih orsinir. Yang asli, masih suci. Setelah sampai pada Warokoh, cerita Nabi Muhammad SAW. Mahu mendapatkan, mendapatkan demikian, mendapatkan demikian dan mendapatkan demikian. Lalu warakah menjawab, Nah, inilah namus yang datang pada Nabi Musa dahulu. Mu Jadi inilah betul-betul malaikat Jibril yang turun membawa Wahyu dari Allah Subhanahu Wataala. Jangan khawatir. Hanya sayang Muhammad. Nanti kalau engkau sudah menyampaikan ini, kau akan diusir oleh kaummu. Saya sudah tidak dapat membantu Tidak dapat menolong Karena sudah akan meninggal dunia Heran Nabi lho awam, Apakah mereka akan menolakkan saya besok Oh iya Semua orang yang mendapat semacam kesampaian Semacam engkau ini Akan diusir oleh kaumnya Tidak lama Warahmat meninggal dunia Dan Nabi terus tenang Dan tidak ada wahyu lagi Sudah berhenti <tuh> Di sini fatrah ada yang mengatakan 3 bulan Ada yang mengatakan saya berapa tahun Sudah Akhirnya sudah lama turun lagi Beberapa wahyu, beberapa wahyu, beberapa dan sebagainya Nah Kemudian turun, turun sedikit demi sedikit Turun sedikit demi sedikit Sampai 13 tahun jumlahnya di kota Magda Dan Seterusnya di kota Madinah Sampai 10 tahun Nah jadi Dengan Penjelasan yang sedikit ini kita dapat mengetahui bahawa Pokoknya Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT 3 kali Ke Lawal Mahfud, Ke Baitul Izzah dan Ke Nabi Muhammad SAW Nah, kepada Nabi Muhammad SAW Tidak sekaligus Quran diturunkan sebagaimana dari Lawal Mahfud ke Baitul Izzah Dari Lawal Mahfud ke Baitul Izzah itu sekaligus keseluruhannya. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW Sedikit demi sedikit Dan rijian Ay kalilan Fakalilan, say'an fay say'an Jadi sedikit demi sedikit Alias bertahap Lain kalau kitab-kitab Suci dahulu Kitab-kitab suci yang terdahulu termasuk taurat, injil Diturunkan oleh Allah SWT sekaligus sebagaimana Taurat, Musa Turunkan sudah tercatat sudah tertulis di Tis al-Wahab sembilan papan nah, di bawah Nabi Musa. Tapi Al-Quran tidak begitu sedikit demi sedikit. Nah, jadi perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tugas dakwah Islaminya sambil dituntun oleh Allah SWT dengan ayat turun ayat turun.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 2 bulan 22 hari nah, lalu Quran turun tidak mesti malam, tidak mesti siang kadang-kadang turun malam kadang-kadang turun siang kadang-kadang musim panas, kadang-kadang musim dingin dan apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT diturunkan karena terjadi itu dan sebagainya atau untuk tuntunan bagi Nabi Muhammad SAW dan perjuangannya diturunkan oleh Allah SWT Maka itu oleh ulama-ulama ahli ilmu Qur'an Dijelaskan Ada Qur'an Ada ayat-ayat makkiyah. Kalau turun di Mekah ada yang madaniyah Ada yang sita'iyah Ada yang syafiyah Ada yang langiyah Ada nahariyah dan sebagainya Bahkan ada safariyah Ada khawdariyah Menurut Waktu atau saat atau tempat turunnya Al-Quran itu Ayat demi ayat Kemudian ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu. Ini macam-macam. Ada kalanya dibawa oleh malaikat sebagaimana yang tersebut tadi Dipiril turun lalu membaca diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi khal sudah mukat. Nabi menyampaikan membacakan Al Quran. Ini endeng dan ringan Yang terberat itu Torunya wahyu Masuk pada jasad Nabi Muhammad SAW Pada jiwa raga Nabi Muhammad SAW Dan mempunyai suara Yang mana Nabi Muhammad SAW sendiri menciptakan Kasal sholatil jaros Sebagai bunyi bel. Tapi bagaimana puji ber? Ya kita sendiri tidak tahu tentu saja. Saya merasakan. Hanya Nabi bercerita. Nah kalau seturun itu, kadang-kadang duduk di kalangan sahabatnya, musim dingin di mangkah, turun. Surah Nabi diam. Nabi diam, orang tahu semua, wah ini Wahid turun. Musim dingin, keringat bercucuan. Nah ini, dari beratnya Wahid. Baru Nabi sadar, Wah, ini Saya yang paling berlaskan Nabi sampai pernah terjadi Nabi duduk penuhnya penuh sahabatnya Ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf Kaki Nabi melumpang atau di atas kaki Abdurrahman bin Auf Kalau penuhnya orang, jadi kaki Nabi di atas kakinya Abdurrahman bin nah. Auf Senasih biasa Sebab lagi turun wahi Wih, diam Nabi Yang turun Nabi, wahi turun Abdurrahman ibn Awf ini merasa kakinya akan putus dari beratnya tadi enggak apa-apa dari beratnya sampai itu. Siti Aisyah juga begitu pernah Nabi datang Wahyu, nah Siti Aisyah di, di, di pangkonnya Siti Aisyah wah merasa berat, wah ini yang paling berat nah jadi turunnya ayo macam-macam tadi sahabat sahabat, saya kenal dan tahu Makanya itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi SAW Mempunyai derajat dan pangkat yang tinggi, tidak ada orang yang bisa mengalahkan derajat sahabat. Kenapa? Kita ambil satu saja, Men mengetahui dan menghadapi turunnya wahyu, ini saja sudah satu kemuliaan, satu derajat, satu martabat yang tinggi. Jadi tahu turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang merupakan turun, ini paling mudah, paling cepat, paling enteng. Nah, jelas begitulah turunnya Wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Quran diturunkan oleh Allah SWT yang sedikit demi sedikit ada kalanya, karena ada sabab musabab. Ada kalanya langsung. Kalau tadi kita ambil pertamanya, ekorah uh, teredit turun itu kan langsung. Begitu juga ada beberapa yang langsung dibikin oleh Allah. Ada kalanya ada sabab musabab. Ada banyak masalah ini, ada banyak masalah bulan-bulan tanggal ini, ada masalah orang banyak Komar dan Mesir. Maka dibuka oleh Allah Yes ya Alunakah Anil ini, Yes ya Alunakah Yes ya Alunakah baru tu Yes ya Alunika Ankom riwal Mesir, Yes ya Alunakah Anil al ahilla. Jadi ada pertanyaan baru to, turun sebagaimana waktu Nabi Muhammad SAW bertanya oleh seorang kafir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Muhammad, Tuhan, berapa, dari apa, dan sebagainya. lalu turun. Walau, Allahu ahad, Allahu samad, Lam yalit, walam yulat, walam yakullahu kubwan ahad. <coughs> Ada kalanya suatu kejadian. Makhluk turun, dan sebagainya, dan sebagainya. Di antara sahabat yang mendapatkan keistimewaan, beberapa kali usul, atau memberikan saran pada Nabi Muhammad s.a.w turun Al-Qur'an sama dengan apa yang disarankan yaitu Sayyidina Umar bin Khattab r.a Sayyidina Umar bin Khattab r.a mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT. Di antaranya apa yang disarankan apa yang diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab r.a turun Al-Qur'an hingga tercatat kira kira 14 kali 14 kali Pernah ada seorang terkenal munafik dan pembesarnya kaum munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul Setelah meninggal dunia putranya minta tolong pada Nabi karena putranya namanya Abdullah juga masuk Islam salah sahabat minta tolong untuk menyadid Langkat Nabi Nabi berangkat untuk menyalati Abdullah bin Ubay bin Besalud, ini terkenal orang munafik dan Pembesar Munafik Setelah anaknya minta tolong pada Nabi untuk menyalati ayahnya yang meninggal dunia Nabi berangkat, Senomar dengar, datang Senomar Nabi berjalan itu dihadapi muka ilmi Ya Rasulullah kemana ini Bapaknya atau ayahnya meninggal dunia. Minta saya salati. Wah, wah, ini bagaimana? Ini kafir, munafik, aduhullah, aduh rasulullah. Bagaimana? Ya Allah, saya kelak sana. Belum ada perintah, belum larangan, saya kelak sana. Wah, ini munafik, ini kafir. saya Bagaimana saya salati? Ya ini, saya usaha. Langkah Nabi menyalati. Setelah menyalati, salasih dari itu. Pulang, turun ayat. Walah tusalli ala ahadim minhur mata abadan wala takum ala qabil. Mangga suno makere. jadi ada berapa? Dia kurang 14 kali. Nah, ini kayak istilah nah, Ini termasuk di antara asbabun nuzul Al-Qur'an. Jadi ada sebab-sebab turun. Nah, di antaranya. Setiap Al-Qur'an turun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaca diterima oleh sahabat-sahabat lah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata diberi oleh Allah kekuatan hafalan, daya hafalan ini kuat. Apa yang dibaca oleh Nabi rata-rata bisa menerima hafal. Ada kalanya yang tidak